تا نپی جنی اگای نحنو نالا بوب من پی جنو اگای لرا سنو عزی بوب خامقا عذاب بورکو من دیتا مراتای نید وکراتا یو پا دنیا کی یو پا قبر کی بعضی خلق وی اشاعت والا دا قبر عذاب نمانی تازتما چکم په باغ کې هغه یا طوله تاسو په خودلو چې د دې آیات نه د دې آیات نه دې آیات نه د قبر عذاب ثابت وللس آیاتو نو من تهل شیخ مرحوم قران کې خودن او حدیث او د پارا محدثینو خو باب طرد اثبات عذاب القبر د پار او دې خلکو سربسو کې روا او پر ورځه قیامت به تلیکنه په پنځ پیر یاد راوتی قبر عذاب نه مڼي دا هغه مطلب ده ان ارطاده قران دا درس ته مڼي کوي منګ خواسي نه کو وکي دای غو دا پنځ پیر درس ته قران نه لزې بل دا چې غذر ته ډاری کوې نه شي نو درته وي د قبر عذاب نه مڼي نو مسلمانې خامہ کا په شک کې شي چې بیا دا چې خلکو سره سره ترجمه وکړي دا قبر عذاب نه مڼي سويوي هاو او, وائی وائی وائی سنو او و ی و ی و ی ای گنا سنعذب من بعذاب اور کودیتا مرتاین ذکراتا یود المسلمانو زلاسا اځه په قبر کې یاړو بلې په قبر کې دیم په خیرات کې اوسه جدا کا وردا الله په دې قادر دی چې د کی روح لې او الله ولعذاب روح دی والله ولا عذاب ور کوي دا هغه دا قدرته بن صرف دا خبره کو چې بده کی روح نشته الله ولا, ولا عذاب ور نو ته وایې چې روخ پکې دی نو عذاب باندې څو نو بیا غو ته معتزله شوې ځکه دا عقل تا چې روح پکې دی نو څو ولا عذاب ور کوي نمغو الله قدرت ته هغه ګټ لو ور کوي ونی لو ور کوي اور شي ز ور کوي اعلان کې حضرت خود خدای له قدرت نبی ابو بکر خبره در باندې الٹا شو لبه قدرت دل لا حضرت ته څه پکېو کوي نو الله وعذاب دا برزخي حالت ته بس اخرت کې او پکې دنیا کې او پکې سایه الودې دوارو کې روح او جسد دوارونه اپدایي کې روح نيشته روح له خپل ځای سزا ورکي او دل جسد پروت ته دل خپل خپل سزا ورکي داولی خدای هرڅوک له شي ثم يردونا بیا به واپس کړئ شي لا عذاب الazim عذاب لوتا واخرونا دور کا سان دی اعترافو چې اقرار کړه دې بظلوبم قبولو جرملو صحابه کرامو بدله مول ورک غزو تبوک نه پاتیشو او دا اقرار کو چې بم جرم کړه خلق دایګډ واټ کړه دې صالحا کار چې نیکته جی آدلتی نیدی مخی کنا غزوِ بدر او خود کی وو و آخران او گڑوڑ کرده ده بل عمل سیعا بدو چه اوز پا غزوِ طبو کی ده پیغمبر نا پاتی شو دوڑے کری دی پل ایک گئی وی آ گڑوڑ والے دیتا یا خلطو عملن صالحا گڑوڑ کرده ده عمل نیکو تو بایستی ده و او بلې ګټ کړې ده دې خساره بد عمل چې له پیغمبر نه پاتې شي وې دي اصل الله یقینا الله ايتوبه عليهم چې مېرباني وکی پدای ان الله غفور رحيم بشک الله بخول کې مهربان ده ته جوبات ستنو ځانو تعالو تر هغه پورې ومنځاد نه پرانیزو چې موږ سو پورې د الله پیغمبر دی پرانستی له پیغمبر چې د غزوه تبوک نه واپس یو جوبات ماصله دا دا نتی عادت دا چې د سفر نه وراره ډوډې به جوما تا ته لوږه به وکړه تحیۃ المسجیدو لو چې وکټل نو صحابوسته پورې ځان تړلې وداشکه وایې ستانه راځو ته تبوک نو من دا ویلی چې موږ ځان تړو اسو پورې چې موږ محمد صلی الله علیه انو زال بن پرانو زه اللهم صل والسلام ی زما دی پ اللہ قسم سو پوری چې ما تخپل رب ویلی لې ز تاسو نه پرالي انو الله ورته وې اغه بس پرایبستل دي ته صحابه وایخه هداې پشان کې خلک ګستاخۍ به ادبای کوي اغې نه ګوډا وړې او په ګوډا ولادت نیپاس زای پزا وی عفا عنهم ولا عفا عنكم او کنا आले بران تاسو له ستنې رضي الله عنه و رضوا عنهم دا له صحابه شان دی دا لږه ګناوند لا پاک تی ګنا تی نکی نه ګنا یو د پیغمبر نه نکی او اگې پخپل ګنا کلک ندی او دا اگې ګنا الله معاف کړي وي خذ واخلہ بن ابوالہم تمالوا الیدینا صدقۃ خیرات زکات تطہیرون تطہارت دایلا پاک ستو د زکات و تو زکی بیها او ته پاک کده لره پدی ظاهری وجود به پاک شی باطنیو مو وصلی علیه او دعا کا ودیتل صلی علیه مطلب سو زیت دعا وک د اسلامی حکومت عاشر جره چې عشر ټولی په یاد طرف طرفنا مقرره لاغاو کده چاله زکات اقلی انو سنت دانه چې هغه تب دعا ک الله دې مال کې خیر او برکت راجو پیغمبر تعالی ویلي چې زکات تل سوق درکې انو دعا ورته کوا عالم له غریب له زکات ورکې د تور ور طوای الله دې عزتمن کا الله دې قبول کې الله دې له لړ درکې حکومت وقت زکات اخلي د خلقونو له دعا ورته کې الا صلاتک یقینا استا دعا سكنون ارام د زړونو له اند د دیده والله سبی الالعلیم الله يريد ان يقهره علم يالع ابو ايته له يجي ان الله ييقن الله ويقبل التوبه اغا قبل التوبه على عبادي دخلوا بلدي كانوا وياخذ الصدقات او الله اخلي زكاتنا وګور الله و زكاتنا اخلم تاو کنه تاو لا زکات ورکڑی شی وی لا زکات ای ورکڑے چې ماکید الله په لاس کې قبول شي الله زكاتنا اخلي کا wala qablaye wa anna او at tawwab ar rahim aw yaqinan alla tawba qabla ulke rahm ka ulke de wa qul tawarta wa ya aw kana bayguru bale a'malu kar kawai fa sayrallahu zardechivi ri walla a'malakum sta sukar wa rasuluhu aw مومنانو تاستماعی رستو آیات ایک سو پانکی براشی محکی صرف دو زان سرا نوٹ کوای او لکی چه پوئی گئی وے پس زمان دی چه اللہ پوئی گی پا پوٹو ابل سوکنا چوان که وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرُسُولُهُ لاغی تیوائی پیغمبر پا پوٹو پوئی نو ایل تا بسکای بیا خود تم مومن تو پا نو ما تاو آیا قران به ما کې رستګورې کنا دا عمل نه مطلب زره بایوس خو بارش شوي و اندازه پاره بچت جهاد ته زیو کنا لپیغمبر او ذخلت تابعدار بې یو کنا بن بده ګور چې زمون مه کې تک عمل کوي ها دالجی تپړلې گیا بن په ویګو بیا خو پیغمبر له دم ثابت کړو المؤمنون دې ځای کې بس کای مؤمن ني ای نو ماتو چې خپل انې رد دعای کی ودی بس گلیش ودی دے پوئ کی وے او کہنہ قران با گور اخا لا مرضیان بولن ہا نہ پیران داشتے تا تہ دی گڑے خبر ہا کی نہ نو الک تفسین توکا راجتی دے کہ وہ بنال دی رو بنانو پوئگی نو دے ترجمہ تو لے غلطا کی و ستردولا زرد چہ تاسو با پاس کرے شی ایلا عالم الغیبی اگا زادتا چپو یا پپٹو دے وشعادتی او پخکاراو نلتے وصرا ورسولی ہی والمؤمنین ویلے دے نا عالم الغیبی او اللہ لے فیونبیو کم نو خبری و تاسو پی ما کلتم تاملول فازی چی تاسو سکاو ای و آخرونہ او نورکا سان مور جونہ رستکریشیو دی لی امر یا با عذاب ورکی الله دای تک توبه او نه استلا و اما یتوب علیهم یا با قبول کی الله دای تک توبه او با کسانو 40 دن لدای دن دای توبه رستو شیوا 50 دن اول دای توبه کې رستو علی کړو کابین مالک رضی الله تعالی عنہ مرار ابن رضی الله تعالی عنہ او هلال بن اميا رضی الله تعالی عنه غادری صحابه چې دای په توبه کې رستواله کړو الله علم توبه رستو کرا ابدا سی بایکاټ بایکاټ دیسره چې چا وسره د لاس په لاو او د وسره چا خبري کولې تر دې پورې چې خپل کور ولا وسره خپل خپل بنکاو بایکاټ پکای کنه ټول بنکای یوه سبی کې نه لوکای و کنه خاجی و الله علیم الحکیم الله په او حکمت په ال ذات ته ولذی رتخذو یوم مسجد قباء جوړ شو په مدینه منوره کې علاوه په مقاوله کې مسجد ذہرار جوړ شو علاصله لا پیغمبر په خلاف کې چه دی په کې وجو ابو حادر درا ہےبو پیغمبر علیہ السلام ته پخغه او خود کی ویلو چې تا په مقابله کې سوق جنگي کې لزماله په الله تاسبي زبرد آغې مارګره زبرد آغې مارګره او مديني والو ته خطر اولګو نجوبات په لوب یو ځای جوړ کای لایسه نه 파را سیدی دی اسلام خلاف زئی مرکزی ابانه آب دعوی پیغمبر ور تراو غوړی چې منله افتتاخ وکا چې مصپک وکي چه دیتا مسلمان رازی نوخ پل غلبا پا دی پتکی چه پیغمبر پا کی مسکڑو ناچی انو نا کئی رولا پیغمبر علیہ السلام کو نپوئی دو نو پیغمبر علیہ السلام وی اس غزوی تبوک تا روانی اچه کل ناغی نا واپس راشم نو زمدرزم موزبا پا کی کوم اللہ ورتا پا لار کې واپسائی کی وحی اکلا دا ایلال سیب تو خوز دا غزوی پیغمبر علیہ السلام صحابتو ته ورش ویل وړوئی لوټی او غاټی کئ او ډیرانو لوسی جوړ کئ او دا ټاټو داګه دای کې د دا جوبات نه رخاو او ابو عامر راهب په شام کې مړ شو آلتا پادری شو نددا سے کخلا کومشته کا جدا کارونه پکې اومته والذین اگر خلق اتخذو چا غیجو کړهو مسجد الجمعات زراران د پارا د زرار دا مسلمانانو و کفران او دا پارا دا الکار و او دا پارا دا جدائره استو بایل المؤمنی لا پامین دا مومنانو که و ارسوا دا لو دا پارا دا مرچه لی من داغا قلقو دا پارا حارب اللہ و رسولہ که جگڑا که دا اللہ پیغمبر سرا من قبلو دا دی جمعات جوڑو لنا مخ لازلور صفتونه ورلذکر که نمبر ایک برارن نمبر دو و کفرن نمبر تین و تفریقن او نمبر چار و ارسوادن علیمان دیتا مفولنه هوی سمطلب نجومات دا جورول و سبب و علت سده نتیجه سده لا را ری انونی تاکیدی سکیل را ری خامخا قسمولا قریدائی ان ارادونا منخلق اقتل پدی جمعات سرا اللا الحسنہ مگر خکار یا کمزوری مسلمانان دی بودھاگان او مسجدی لبوی او قباتی لرے دی موز لرشی تیر دی بدلتی اگر بدی ارادا دی جمعات جوڑکو چھ کمزوری مسلمانان دی بودھاگان دی فاصله پرتد اطلاع نشیده جور که تا, تا تا تکلیف تیراده ده دا داده و دغا سلور مقصدونو که دی یو نده زرر تفریق آو مرچا آو دارنگ کفر داده دا مطلب نده دا. حالی مسلمانان جور رویلی چه جو باتی یو بل سره ده واقی خیر ده یا اقبله کورنه ای که یو بل سره دنیا پا کارونو که دشمنی ده او خطرات داده که دغا دا دا دا دا دا یو زه تزونو جنگ جوریگی انو کزان لخوا کی جمعات جون کی اراده ادائی بل تا نقصان نرسی و دا اقبل حفاظت تا پار جون خیر دی تردی پوری کتابو نلکی کده دو پختانو مسلمانان یو بل تا خپل جمعات کی جگر رئی لفده جمعات کی دیوالو موالشی ولی کده یو بل شر نبج شی لداماتی درار ندی خواه شر ناکار دی ادائی قرآن بل ورکی او کارونه دغه سلور دی لاباضی غلد ست جمعات جوړکه د خپل سہولت آسانتياله پارا ان دا وای دا پاتې دې څرار دې ها تبسپويږي سړیا تا خپل مذهب کتابونه ته تللی دي لا پورټالو اصلې جگاري و یو وي دایمان بیبل وای دایمان بی رتفاقه پسراشي و یو میاشپ دې بوس کې و بل میاشپ دې کې انو دروازه ورپسې کله شر ختم شي بلی دې پويږي ناڅې نه غوړی چې درته خلک وي بس ها کتا پدای اراده پدای اراده جوړکړي یدداه جمعات پرواړم اځه داکه مسلمانانو په میاز کې زه خلاف پیدا او دا بد دین د دین خلاف ورچي ایا د یاد پاره جوړکړي یاد په حرام مال جوړکړي او ودام پدای کې داخل نه اګره خپل اساتیا او سہولت کپاره او د دینه پاره چې زمونږ دیسره خلاف ته دنیا پا کارونو که نو که یوزه که گلو شر باتی جور شی امرگونو باتی جور شی رزا زال نجومات تا دیده پارا جولون نور سنم مقصد بیدنه دنگه تا مسجد دیدویرار نیشی ویلی خواه پدیده پوی گئی واللہو یشهدو اولا گواده این هم لکادی بون چه یقینا خامخا دی دروگ وی لا تقم تا مودرگا بولیات کې خود لشه وره على التقوى فیرد الله من اول یوم ذل بادايه ورزنا احق ولائقته احق اسم تفضیل دلته پخپله معنا نه لري ولې بیا به معنا داسي چې دا قبا ډیر حق دار دی ادب بل چې دی جوکړل دی کې جواز شته دا اسم تفضیلی دی او پخپله معنا تفضیلی نه ده للته معنا ماسو کها حقته دانه چې ډیر حقته کډیر معنا به کولا ر بیا داواه مصراتو دره البته د ویرار کوم چواشته ناغه ته خو لا تقم فيه ابدا بلې ترجمه بده مولانا غوګ دی اس به تبذیلسته وای چې یو په بل غورا کوي نو دلته دوی اسونه کم دی. یو یومتی د قباده ایو ده مسجد قباء ډیر غورا دی او دی بلکېونکیږي بلې ته پوښوي نو ما سماع لا وکړه مسجد قباء احق حقدار ده حق ده ده بس ان تقوا با داو دري دوستا فيه پدي مسجد حرا مسجد قباء کې فيه رجال فمسجد قباء کې سړي يحبون اخواق لري اي يتطهرون زال فا قول مسجد قباء په دروازې سره اخواق کې بورډ لاګولل دي چا چې دغه اتوبوس پدې کې وکړه زه تعالی د پورا اجر ثواب ورکي هو شويه مسجد قباه کې لري دروازه کاتابو زکو والله درته پر سواد درته والله يحب المطهرين الا هغه خلک خوکسا مین ساتي چې ځان پاک کول کی دي ایبران اسلامي استاد څه صفته وي چې قران کې الله تاسو صفات کوي ویسې مونږ واړ بوللو بولوک بولو نو پګاټه بولوت پا ځان پاک او دا هغه رسول بیا څه کو او بو استنجاء مزان خفاظ شي کو شي واړه بوللو دي بول له کړو ان بیا خوایلي پني کې مالشا وو بوزان پاکه ان ورني ځکه هوتا ز ویلي کلام شروع استجابه څو قسم ده مستحدثه سنت تا واجب ده او فرض ده افمن اسس ایاغه سو کې تي دي بونیا له آباد خپل على تقوا پیرا من الله د الله وارې لو لې نو پرازا کولو دا الله خير الغرضه عمل یاغه سو حسسه چکی دي بولي الوفل اباده على شفا جروفل فغالا د دوغل هارن داس دوغل چې داغه کمر لړیږي فل هاربه نو اول وړی به دا بونیات چې خو دین لرا فی نار جهنم طور د دوزاخ کې ذا تشبیها کلا ده او تشبیها څه یاو سڑه ده ده شگو پا کمر باندې پاگی کی کوئی کنسته ده اده کوئی پا غاڑ اولاد ده یا درشی چی کوئی چنر شی نو دیسا روزان لجومات جو کرده نو دا جومات پا دوزار تا دیائی پا ده خبرت او بخوئی گی والله لا یاد القوم الظالمین اللہ توفیق نور گئی اغا قلق ظالمان و صدیان و لا يزالو همیشه بای بنیانوهم عباده ده ده اللذی آغا با ده بنو چی ده جو کرده ده ریبتن شاک ده فی قلوبهم پا زنو نو نیده ده که تولو ور بشک کی پراتی الا مگر ده شک په ختمیگی انتقت و قلوبهم چه ٹوٹی ٹوٹی جی زنو نیده ده نو اطلب منشی انده شک په اوزی زکب یا خزرکار میں کئی پوئیگی ننو والله علیم اللہ پوئی گی حکیم حکمت والا ذات تے علیکہ مومنانو تاللہ تیزی ورکی پسو پا جہادا و قتال فی سبیل اللہ ما استاسو نا دا نفس اغستے دے دا مبیع دا او دې قیمت و سمن سنے قتال فی سبیل دا جنتو انلاللہ اشترا یقینا اللہ غستی دی من المؤمنین دا مومنانو الف صاحب بدلونه ددای او ابو علاو معلومه ددای بعد داخلي کی په سبن پسوې بان الله جللا په دې بیا غستې چې دای له جنت یو کا الک سره یو قاتلو لفي سو لالله دای په جنگ کې د کافرو سره پلار د الله کې و جنگ کیسی وي فقتلون و جلبشي شیدال بشي و ففيقتلونا نديب وجنك كافر كافر اللها ويقتلون او ذاب منا البواجلشيد كافر ودل اصله دير طار تباغستيو ذاكار بدرباليقو منغا تا لاغستيوغا او اوكن لاوس ببلچا ذات خارسي عليك سودا ديوز هيكري لو بياوري ذات خارسي دار با دیسی اگه ای با وجنی اتبا اون وجنی شیدو وادا لوز کرده اللہ لوزو علیه دیده لوزو فاللہ بانده حقا ثابت شوه فی تورا دی نده خبری بیان اللہ تورا دکی کرده والینجیل او پا انجیل کی والقرآن او پا قرآن کی تورا دکی یهود نسو یهود گوری انجیل کی نسواران گوری اتخ پا القرآن کی نگوری ای تپترا چې دا خدای هغه ستري ذراځي بنګي او مخلوق ا تاخ په القران لګوري چې زهو طال الله خارسب ای تپتدا به خپل کتاب ګوري خو تاخلی ومن الفا صوت ته ډېر کول کې بیا دي خپل لو زرا من الله اذا اللهنا دا اس په تفضيلي زمانه سوف زیات خپل لوز دي چی پوره کوله فاستاب شروع تاسو خوشاله شئ ببيعكم طريق په لو خرسولو او سوره سوف کې براشي ال تور په تجارت وی کا عدل تور په بائع وی الذي تاسو خرسولو کړو به هي پاګي زاندي خرڅ ک په جانات او ذلك هو الفوز العظيم دادا ک بیا الکده اسلامی مجاهیدین او صفات سړي ولله صفات دې کې ذکر کړي التائبون هغه توبه یاスル کې العابدون عبادت کول کې الحامدون هغه سائل کول کې د الله السائحون هغه رجا یې استولیول کې السائحون هغه ګرځېدل کې د د جهاد او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د 파ره الراکعونہ رکو کونکی الساجدونہ سجد کونکی الامرونہ حکم کونکی بالمعروفی پرواؤ وانناہونہ غمان کونکی عن الملک ردنا رواونا والحافظونہ ساتونکی لحدود اللہ پولدان لالرہ ولکا علی اسلامی پوجی ودا صفاتی نا پکے گوہ وہ سی وہ سرا پرابر کئی کنا چرا پکشتے ہو کنا وابشر المقبلين الزهرا وقديمو ميلانوتا لا صفاتي خا كامل بو ميلان داي ديتا دا زهرا وركا ما كان للنبي للنبي الذي مناسبه پیغمبر لرا والذين عابروا وقال كو ذرا چی ما در اول دي سوال الذي مناسب اي استغفر بخنا گفتند چالا للمشركين لا بشر كانوا لرا ولو كانوا غير كيدى ولی قربا خوند خوندان لو خپل ولای خپل ار او کړي دې کړي دې کزو دې اگرور دې او قضا دې ده چې مشرک تر وبخلا ولا مغور هو کلا بعد ما پستا کینا تباین لهو شیخ کرشیدی به بلانوتا ان لهو چې زمنده رشتہ دار اصحاب الجہیب اور ولدی و جوذنی ولا غاله خو اور ته هدایت وکي و چې کله تا تططاوله کې دي پاکيده د کفار شرک ظلمي ول او طغالا بیا ولا بغوارا خو یې کوي بیا ولا بغوارا ځان راغي چې ابراهيم السلام خپل پلار له وغختله لوخره دې هغه جواب کړي داخله کوم سوال نه پیدا کیږي سوال پیدا کیږي کی خو جواب نه الله ورله جواب کوي چې هغه ابراهيم عليه السلام خپل پلار سره لوس سره له سورې کې ی زما طالب بہ نہ غوارم بلار ورتوی زہ روقشہ کہی پگاہو دی اولم نا غورتے اللہ نہ بہ نہ غوارم ندا پدی وجا او چہ کلاګه تپہ تاولہ کی زما پلار ہزار پ کفر رسخط شو بیا ولا رنہوخت و ما کانا لو استغفار ابراہیم بہ نہ خوختل علیہ السلام لابیق پل بلار لرا إلا بقروا بوعده دلوزدا وعدها چې إبراهيم عليه السلام لوس کړو داغي چې يا ود خپل پلان سره دغه بدلوا غواړم فلما تبيي لهو هر کله چې خاراشو إبراهيم عليه السلام ته انه چې زباده پلان ادول لله دشمنان الله دې تبرعا بهل شو منو د بخل د خپل پلان نه به لهوخته لا إلا إبراهيم يقين ل الله الخابقا قادر نرم زوالو حلیمو بردبارو سبرناکو کو ولپلار گوره کلی نو دا خدا تحملو برداشت کاو تب او د کلی ل خلق شری خود تب تحملو برداشت کای خان وما کان الله ندے الله هر کلی چتو گنا استغفار غواڑے لو خو بیا گناګار شوو گناګار ل سزا روي سو پر چې الله وې ماده حکم نی کړي چې نه بغواړي نو اسی کتابه کې وختللو خير دي او چې ما هو چې نه بغواله داغه رس بغواړي عربيا وبڅ ازاځر کو و ما كان الله نذ الله لذلچه بلاري کي قومن قبله بعد از حدا او پساغي نه چې الله اور تهداه چي حتا يبين لهم تر دې پر چې الله بيان کي ديتا ماغا يتقول چې ديت سان ساتي سبات تب اومنی اللہ در تحیل کو اوستن گناہ کار کائے او تا اللہ تی لامنی کڑے دی لطا تا د دغا بانی دل عذاب ندر کئی ہاں جی در تہوئی جی دابا اس نکا ہے او داغین ایرستو بیا کائے او بیام اللہ سزا در کئی لکدل تب اومنانو استغفار غوختو اکپلو مشارانو لرا لیکن اللہ نو ملکنی او سیمان کل اور دې نرصو ولا غاري ال بیاسي بیا باندې الله به الهاري کیسه بدار کئي ان الله بکل شاي اليب الله پارشيس پوي ده ان الله يقين الله له هو غلرامل کو السماوات بعد جيد برا اسمان ولو لان دز مکلا يحيج ويبيتو او جن ديكو له امره الکي ومالکم نشتاظ لرا بدون الله الا الله الا اولی خلاصون اونکه ولا نسوید اولی امداد که اونکه لقد تاب اللہ یقیلن مهربانی کردی اللہ علی النبی پ پیغمبر اولی پیغمبر گناو نکول نا نا دلتا تابا مطلب سرع مخیی او کارتا دا دین که واللہ سواب در که اوز دا غیر کار که اللہ نورم سواب که دا توفیق و مهربانی پتا مانی کیا اوکرا دا اللہ دا اللہ جو پیغمبر گنا کردی تاکه دې توبې ولیدو له توبه مخ کې دې زاد نه ګناه غواړي نو له لهازه راځه پیغمبر ګناه کي ځکه خدای ویلي نه لایو کار د دین کای بوزونه کای علاوه توله کای الله تعالی نور توفيق درکو جهاد او قتال په سبيل الله کای او د قران درس او تدریس کای لږه الله پتا مهربانيو په کړنځه دین پکار کې نور مو چټک و المحاجرین و المحاجرین و الانسوار و پانسوار الذین اغا خلق اتبعوهو چی روانو پیغمبر پسی فی ساعت الحسرتی فا اغا وقت صحکی من بعد ما پستا غینا کادا شانداؤ یزیغو چی کابشی قلوب فريق فریقی ازرون دیو دلی ملوم دا دینا ثم مطابع علیهم بی اللہ مهربانی اکرا انه رؤوف به انه يقينن الله بهم قدای رؤوف مهربانی کول کې ده رحیم مهربانی کول کې رحیم رحم کول کې ده سات العسره زمطلع سا اگر ما یو وخت غزوې تبوک ډېر فاصله وا تر چې لکه صحابه کرام فوجان به پيو عدالت نبر پر نبر سورې ده ذالک جری ذل زراغس دو بو د پریشانی ها دگر میں ام پریشانی ها سفر ام لنی ابیام پیغمبر صدر وانی ساختا و برازی کن ساختا و برداشت کن و علی السلاسة اللذین کسانو خلیفو چی رستو پاتی شیویو مخی تاز تیویلیو کن و آخرون مرجون لی عمر اللہ دا غدری دی حتی ازا دو اقت دردی پوری چی الله ارو په دایمکه ده ح سره د کولاوالی دس مک مکه کولاوه خو پهدای تانګوه تانګاوه پ غمبر اعلان کی خبرې ی سره نه کو تنګ په سری ده سره خپله خوا خبرې نه کوي خوا ګ بجووه سره مر نه کوي خو پلار ووررو سره نه کوي مګری سره د کو چې ور ګوري. او کښ کړه پورته ده کای لږمهغه په ځلې تنګې دي تانجي لا انسان پسکه خوشاله یی داسره خپل برګری انسانانی په دې خوشاله یی دابه خلک د خپل اولاد نه تنګې وې دی وجل جمعه اسبر را ل ناراضی تا ځل پلار جوړ کړل نو زو یې پلار کړل نو قران او سنت ورته خو هيا اخلاق ورته خو هيا ادوربین او سره وکړه چې پتا ده سوړي څوک ځخوله تانبې هغه په ځان سواله کړی واده ورې نو نه نه سره الکه هاوندوب ګرډې را ګرانه خبره ده پلار ارتوب ارسلې پلار کی دي ارسلې خاوند کیږي نه نه ډاډه را ګرانه خبره ده او کنه حاجی نو صحابه کرامو پد غادر او مل تانغو وذوقت علیہم او څنګه په پای باندې الف سو خپل وظنوا يقينا او ځان ګمان ندي کما مخکې مانو تا ګوره کنا یقین دې کې څوک درته وای چې ځوان ګمانه د خیال لې نه نظريه دنیا بو پرې تنگي او خپل ځان د دې توبيام ګمان وای وظنوا يقينا الله ملجأ چې لشت زایده پناه یاي من الله ده الله نه الا الیه مگر یو الله سره زایده پناه یاي ده همتاب علیهم بیا به رب علی الله پدای توفیق ورکه یتوب انجام د الله د مہربانای دا شو چې هغه توبه وي استله ان الله بهشک الله او تواب الرحیم هغه توبه قبل ولکه رحم کول کېده الله به بنال تسوی وي الله نه یریږي خو رختیا ولا مرګری ګوري یا ای الزینا امنو دی مال خالدادو اتق الله د الله نه وکونو او منانو شایی ما صادقین آغا خلقو سر چرختیاوی انکی دی نیتی ان سمده قول ان سمده حیل ان سمده داسی خلقو سر شایی داسی خلقو سر شایی نیزوی بخبلا دو کباز دی دو کباز سر گرزی انو منگا قرآن ویلده دی آیات دا سوره نمبر آیات یاد یا سا ماکان لی آل المدینه تی لدی مناسب مدینی والاولارا ومن حولهم آغا چالر چی چاپیر دی لی مدینی والاولارا منال آراب بانڈا چان سوال ویندی مناسبو ایت خلفو رست پاتی که دلد دی الرسول اللہ دال لادرالی گلیشوی پیغمبر نا ولکا آغا جیال دی ولا يرغبو او دي بمينة نكي بأنفسهم فخبلو زانونو عن نفسي كي دي دا خبل منوالي دا نفس طاغنا زانت روالي زاني خواقيا پیغمبرنا ذالك داوليوه بأنهم يقينن دا مومنان لا يسوي بهم نرسي دايتا زوما دا أل تندى ولا نسوب النصطر والي ولا مخمس وطنو نلغا في سبيل الله پلار دا الله كي وقت شوي او کووږه شوين او د ستره شوين ادا الله پرلار کې الله لار کومه د غزوه تبوک ترزي ولا يطؤونا او دای نګرزي ماوتئ ان پګرزي دو ماوتئ ان پ یوزایدګر دي دو ولا داسې گر دي دل ادا سې زایدګر دي دو يغيزل قصاره چې دا گر دي دل هو سکهي کافر لراو الکا تبلیغ والا وئی تبا کار دلتا که سر بے پر فرانسا امریکا مانی پریوزی سنگا خبر کئی تا دلتا او کار علتا کئی گی خدا گردی دل ستاسل لدی تا دے کافرانو سرزاؤ گورم دینا لاغی پکی غوصہ کی گی دا چې گردی دل کوا چی کافر پی غوصہی خوا نو گردی دلتا او زوری علتا نو غوصے لو پتیګرد دې دو الله تعالی پورا اجر درکې حضرت رضا پراتي دې جيبې د کافر خلاف پم بس د يهودي او د نصراي خلاف پم لو تو تعالی ډاګا پر چم کې غر زار غر زفر یسال حضرت ساده پراتي دې استا مکمل اجر الله سره وي ولا ينالونا او د دین حاصلې من عدو ترپه دښمنه نه نا لن صح حاصلو کله دی او کډیر دی دا ټول کارونه مخه ان لا کوتی بلاهو مگر نکلی شي د دې مؤمنانو د پارا به په پا دې پاسانو کارولو اعمالو کار داسکار صالحون چلے کار دی هغه تا د شتګر وای کړه دا لیک کار دی کمزاله ثابت دی د سوره توبه 120 نه ود کافر خلاف کی تصکار کا ہے لا ټول عمل صالح ہے ان الله یقینا الا لا یضيع دیدب نب... الله نه بربادای اجر المحسنين ثواب او عوض د کو کو محسن جاتا وې د پیغربر په طریقه لی گیا یوسری دار یا خولایده پارا دا غرذل کو چې برتانی آو د روس او د جاپان عدا فرانه او د هندستان ادا امریکي د ټول کې خفای دیره پارا ګرځم دیره پارا ګرځم نیت میداري ولا یل فقونا ادي نقش کې نفقهن خرچا صغیرا تن لگا ولا کبیرتن او نغطا فلکولو فکرولو ولا یقطاونا او د دې کټ کې پګردې دو وادي یو میدان الغا فقندو بخ يج په قارونو کې بلاست الا كتب عليهم مگر نکلي شي د دیده پارا وګورای کنا د دیده پارا ليجيهو الله د دپارچه بدلاور کې د تعال الله اصلا ما حصا کان ويا بلول چې د دیده دغه قول کې څه چې کای الله وتعال الله هغه ایوستره کې جهاد د پارچه خلک تیارایو چې تعاله سوره توبه الفال سوره حدید دا دله ترزي دا ځکري کوله اصله ندي پريدي ستاپ زر کې به دا پرته وي و المؤمنون الکه ځيحات خبري کمزې زد کېګو په قران کې قران ز دکل سري علم علم تعالی تي زي ور کوي علم تعالی تي زي ور کوي و ما كان المؤمنون نا دی مناسب مومنانو لرا لی الفی روچ دیوزی کافتن ٹھولو دا جہاد او قتال لرا داولا لی مناسب چو طول دیوزی اولی پیغمبر مدینہ کی ناس تے یاو سریعی لیگلی را نو دا تول بوزیوے اولی پیغمبر نا قرآن او سنت ازدہ کئی نو تاسو کی بنا قتال فی سبیل الله و جہاد فی سبیل اللہ جذبا و دلائل موجودی پدې زمما په یوه معنا دلته شوي تفسیر قرطبي ال او مفسرین دمل ټول جهاد لمزه کله چې jihad فرض عدی فرض کفایې لټول سکوي ځکه ای دکې دلته پیغمبر ناز ته مدینه منوره کې قران ای ځکې حدیث ای ځکې و ما کان المؤمنون لذي بنا سکو دلال لرا ريان في روچ دی وزي قتال في سبيل الله چه کلا فرده این په نده فدی ده پوچوئی و تول بوزئی سخو قرآن و سنة تیزده کئی کنا فلاولا نفارا اولینوزی من کل فرقات ده هاری اوی ڈالینا من هم ددائینا ده هر خانداننا طائفتن یو ڈالا لیا تفقهو ده ده ده حاصل کی خپوی حاصل کی فی الدینی پا کی فدی ده پوی گئیوئی علم سره لگو علم سره نو بیا بی جیحاد سره لگو خوا اگر توا چې سے ابتده زان نا لگو لکا ہے لننا مفسرین دقا ترجمی کنی لکنو وارو که بیا پیر آدم لازمتی نا غل مناستی فلاولانا فران اولنوزی من کل فرقات لولاد افسن پارا چې په ماضی داخل شیخ پیمانتی آنا پارا اولنوزی وے وزا من كل فرقات ده هر يو خانة داننا منهم ده خانة داننا طائفة يو دالا انسخيلو نزانلا ده بدلاء خيلو نزانلا ده جافر خيلو نزانلا ده مداخيلو نزانلا نزان نزانلا خانة دانو لدي بي آي وزي سلال يتفقه لدينا فارا چزان خفويا باب التفاعل را ورده تفاعل لفارا ده خزان با پویا کئی ازان با پسکی پویا کئی نصابی سده وی انگریزی ریاضی او سینس و منطقو نا نا فی الدین کی نصابی دین ده دین سو قرآن و سنلاتو دیکی وقع مشقت کئی حالکه دا مشقتی اوکو او استاز او ور لاس لاسکی خودو او دستار ور تا و تارا نو چی دیکنی تراشنو سبا کئی فریزه صدا ولیون زیرو او ده ده پاره چې دی او یاره قوم او خپل قوم رنبه بخپل پلا رو مور یاره ارور با یاره قرآن با کور نشورو که زکا پیغمبر تالاوینو وان زیر عشیر تکل اقربین پل خاندان محکی و یاره ابراهیم علیه سلام مسئله د خپل پلار رو پل نشورو کری و ده ولی دا دا سوت شیر رخپن لپکار گی چی سڑی پی سودو کې دا اگوار دا تیٹون دا دی جوڑانا نا جنو بی بلار لورکی نه نا تاگ سودو نا مکا اول پی داو کا کار بی دای دا, دا, دا علماء او کار سده ازار کله چې چی دی راو گرزی دا علم زکورن ایلائهم دا اقبل خاندان تا لحل لهم احضرون شاید چی دا قومی ویاریگی رسم رواج و بداد شرکیات پریدی اخلاق و معاملات او معاملات سییشی بما معلوه دحو علم سره ولګیلا فلاولا نفرہ اولوزي ملک لفرقه دار یو دلیل خانه دان لا منه هم د دینه طائفه یو ډلا لیتفقو د دې لپاره چې غیزان خپو یکی فیدلی فقره او صلند پیغمبر ورسره تللی جهاد تا اینو جیحادم کهو ده پیغمبر نا او و قرآن مزده و مزده کهو عالم پا در سره ده حکومت در لساته لی ده خطیب ده قرآن و سنت ورل ورزی ایسی خطیب نگو ریخا چه تیار خودبه ورل ورکی لنه قرآن و سنت ورل ورزی اتا فوجی تا سره ده نو چه جیحاد کلکه نو جیحاد کهو چه فاره وقته وائمان تا در قرآن درس کهو اده محمد صلی لو چې کاله په چوٹای باندې کور تاره شي ولینذرو اودی ری دی قوم خلق اذا رجعو اليهم کاله چې دافو جن راو ګرځي دایتا قران او سنتي به ذکرره لعلهم يحذرون دلیل پاره چې دته د خاندان یو ریږي وای شوي وي ذکر باندې نه نه دوار دی روه یا ای الزینا امنو غرب علی چې تعبل پیو کې اقور شروع کې کا غورواله توم شروع کی آداب اللهم شروع کی آداب اللهم شروع کی آداب اللهم نہ غورواله پس دی و نہ نہ پس یو علم دی حاصل کو خود وکړو ولینذرو قومه اذا رجعوه غورواله په دې وخت ها تاو کنه یا ای الذینا امروا اودیمان قامداو قاتل الذین او جنگی که یا خلق سرا یلولکم چی لذید الطعسته من الکفار ده کافرارونا لنده و پنزده کافر شورو که خواه که پر پوله سر لگیده لی و سنگ با جنگ که ولی او دی ممیده کافران فیکن پتاسو که غیل زوتن سا خواه لی دیر ساخ پیخا پر زور بار تخای فشرد بیم من خلفهم والمو پوشی ان اللہ یقین اللہ مال متقین مرگرده سرد متقیانونال اراجی منافقات پک بیاوی واذا ما انزلت اولیدای مومنان سره ګای کوړدې کنا لو جدا خبر یوري چې دাদেশه ګیرل تاسو کای اقزان له مستقل بابو ادا مومنان سره شریک ته لو جده سره ناز دی او د یوري چې باقي خدا براسته واذا ما انزلت کله چې راولې ګلشی سورۃ یاو سورات کوم سورات چې پاګی کې په منافقان رد او قتال فی الله دې 14 صلی په دایکی مانا غووکتی یقولو چی وی او بلتا ایوکم کم یو تاسو لرا زادتو سیوا کدی صورت هاذه دی صورت ایمانن عبادو لا کبري پکوم کوي کی زکل ذریه قران قام بالذين امروا الله كل عقلت تشيمان راوڑ دے فزادتوا سوا کئی دا صورت دای لرا ایمان الیقین وهم يستبشرون حال اچ خوش علی اما الذين عقلت آم فی قلوبهم بذرون را کی مرضون شکاو منافقت و جهالت سرل دی کی قران کو نزول کی ناس تے فزادتهم سوا کئی دا صورت دای لرا ارسن پلیتی الارت سے سرل پلیتا دا پلیت ده ده قرآن درستا هم پلیت لراغل ره پیغمبر بیانتا هم راغل ره اللہ و نور پلیتی سیوا کئی و ما توب لشی و هم کافرون حال دای چی دی کفر کئی اولا ی رونا ای دی لپویگی انه هم چی قلن دی یفتلونا دا دی فی کل عام پا هر کال مره تن یوزنی او مره تن یاد وزنی کال که کل یوز الجهادی اکل